Hamaikagarren unitatea. A. Trukea bat. Ni Raúl naiz. Ogeita zortzi urte ditut. Ilea paintzailea naiz, eta astean behin, rosari eta pepiri ilea orrazten diet. Trukea naiek niri arropa josten didate. Rosa eta pepiri gara, aizpa gara. Rosa alarguna da eta ni eskongabea naiz. Guk Rauli arropa josten diogu. Arropa modernoa eta berezia gustatzen zaio eta trukean Raulek guri hilea aurrazten digu.